«Маєте щось для прочитання, отче?» – спитала Матільда монаха. Той мовчки зворухнув головою, бо коли б кивнув, то могла йому відірватися від мізерного тулуба. Сковтнув слину, жирно відкашлявся. «Читайте!» – милостиво звеліла Євпраксія. Доніцо став читати. Жирно булькотів його голос. Латина в його поемі, мов би, вмирала, так і не народившись. Це був яскраво виражений убивцем мови, поезії, думки. Він нахабно грабував усе, що існувало до нього, виручись звідти найгірше, висмикуючи, як попало, впигаючи в своє писання. Найбільше черпав він з Біблії, аби догодити своїй володарці. Тому марно було б шукати в його поемі хоча б звичайних називань того, про що йдеться. Булькаю жирно, він прочитав таке. Нова Дебора побачила, що настав час не звергнути Сесару і, подібно до Яїлі, вона вігнала вістря в його скроню. І в праксі нічого не збагнула, але Матільда, вчасно вичувши це, прийшла на поміч. Отець Даніца в щедротах своїх називає мене іменем іудейської войовниці Дебори. В сесарі ж ваша величність легко може пізнати негідного германського імператора. Ми з найсвятішим папою і герцогом Вельфом утримувалися від того, щоб завдати нещивного удару імператору, поки не визволили вас, бо ніхто не знає, на що здатен той негідний чоловік у своєму падінні. Але тепер настав час як слушно пише у своїй високонатхненній поемі отець Доніцо. У вашій поемі, отче, має бути відведено належне місце також і для імператриці. І в праксі я злякалася. Навіщо, графине? Чи ж годиться відвертати увагу отця Доніцо від предмета його співання? Він пише про ваше життя і повинен писати лише про вас. Ваша величність, ваша величність. Хіба я можу? Коли для вас це, видається, обтяжливим, отець Доніца порадиться за батом Бода. Звертайтеся до Абато Бода, отче Доніца, і він скаже вам усе ще слід. Монах знову вдав, що кланяється, і поніс свою величезну мордяку між шкіряних фоліантів, нечутно ступаючи босими ногами по мозаїчній підлозі. Мабуть, нездарність. Завжди отак нечутно просвітає в життя. Її в праксі так кортіло спитати, чому Доніцо босий, але стрималася, вчасно згадавши, що вона ж усе таки імператриця. Хоч навряд, чи це тут щось важиве, коли навіть для поеми цього нездарного Доніцо, вона сама не могла нічого дати, а мав промовляти від її імені Абат Бода. Один розповість, другий напише. Про всі знущання, яких вона зазнала від Генріха. Мордастий монах відбудеться брудним натяком. Хай про це змовчить мій вірш, аби не занадто зіпсуватися. Тепер не згадувала більше свого. Станеш імператрицею, ощасливиш світ. Перш ніж братися за цілий світ, спробуй ощасливити бодай себе». Текла з вежі з неволі, а вскочила в нову неволю. Каноса теж нагадувала вежу, тільки просторішу і вишуканішу. А що з того? Зарізна впорядкованість каноського життя мертвим стиском здавлювала душу. Тверда розмежованість людей не давала змоги зустрітися з тим, з ким хотіла. Ось і вийшло так, що і в праксі не могла зустрітися з воєводою Кирпою. Зате вимушена була щодня слухати вистукування заубушевої дерев'янки, бо барона приставлено до неї в сподіванні, що він слугуватиме імператриці так само, як робив це для імператора. Чи вона визволялася з вежі, щоб зрівнятися з нікчемністю і підлістю цього чоловіка? Юпраксія не підпускала барона до себе, усі розпорядження передавала через вільтруд, але та незабаром, мов би, спосіб мовлення самої Матільди, незмінно говорила «Ми з бароном?» Готувалися до весілля. Мало не сам папа Урбан прибувши до Каноси, мав з'єднати руки ритарської доньки і заубуша. Барон намагався щосили довести її в праксії, як він змінився, яке оновлення найшло на нього» починаючи з тої ночі, коли визволив він імператрицю з неволі. А вона згадувала червоний морок соборної крипти, різуче світло від нагого журиненого тіла, брудну смаглявість цього проклятого розпусника. Проклятий! Навіки проклятий! Абат Бода обережно нагадав про скаргу. Чи імператриця сама укладе, чи... «Не знаю і не хочу», – майже простогнала її в праксі. «Не турбуйтеся, дочка моя, вам допоможуть. Коли дозволите, я покажу вам написане». Її недосвідченість не знала меж. «А можна, щоб мені і не показувати?» – спитала. «Ні, дочка моя, цього не можна». Скарга не дійсна без вашої печаті. Я дам свою печать. Але абат не відступався. Однаково ви повинні ствердити все власноручно. Він приніс скаргу вже наступного дня. Там, власне, і не було нічого страшного. Звичайне звернення жінки ображеної і пограбованої. Вимога, щоб імператор повернув усе, що їй належить. Вона підписала і дала поставити свою печать. «Можуть виникнути деякі ускладнення», – сказав Бат. «Не всі, хто буде на соборі, знають історію вашого життя, вимагатимуть пояснень. Хтось повинен дати ці пояснення. Найліпше це зробити вам». «Ніколи!» «Тоді хтось, хто добре знає,